Slavoslovia 92 aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei, cum până dreptății tale ai pus și lumea adevărului a Fiului Tău ai adus. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă să nu furi, ai poruncit, și ce este de folos, pentru noi ai pregătit. Aleluia, slavă ție, tată cele Domnul cel tare și puternic, Te iubim și mulțumim, fiindcă pe cei puternici, Care prin minciuna și furt, Puterea și bogăția și-au agonisit, Cu dreptate i judecat și pedepsit. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum lăcomia prin furt. Sufletul avarului l am mușcat, pe noi de păcatul lăcomiei nevindecat și ca să-ți ascultăm de cele ale lumii am lepădat. Aleluia slavă ție, Tatăl Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă dorința de a si desfătări, lăcomia simțurilor și ploaia banilor de la noi ai îndepărtat. Iar zăzania urii, zavestii, minciunii desunării și zgârcenii ai uscat. Aleluia slabă ție tată ceresc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă viclenia ispitei demonilor prin bani, cu sabia înțelepciune ai tăiat, iar dorința de a lua ceea ce nu ne aparținea, ai înlăturat. Aleluia, slabăție tată, ceresc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cel viclean munca noastră ne-a furat, Tu ne-ai mângâiat. Aleluia, slavă ție, Ceresc, Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum Fiul pe zaraf și cămătari din templul tău i-a gonit tot așa pe care ne-au furat cu biciul judecății Fiului i-ai pedepsit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă între cei săraci pe care ai iubit ne-ai rânduit și să ne mulțumim cu bogăția sufletului neobișnuit. ai obișnuit. Aleluia, slavă ție, Tatăl, ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și mulțumim, fiindcă celor ce ne-au trădat și haina ne-au luat, cum să le dăm cămașa ne-ai învățat, iar Tu ne-ai binecuvântat.